Митю розуміються, а це синє безкрає море, Кафа, вогонь, тріскотня, ганері, голосіння, маленька татарочка, сино воді, а Катря, добра, ласкава Катря. У самоглибінь душі дивляться її чорні, як мушкетне дуло очі. Ці очі вбили його. Заради них він пішов у козаки слави лицарства добувати. От і добув. Тим часом. Джура, прискакавши до Дніпра, побачив, що це справді пливуть козаки. Чорні й подекуди розмальовані чайки вкрили всю ріку. Попереду пливли прикрашені турецькі галери, наче горді лебеді попереду та бунця сірих качок. Чудова була картина. Козаки в барвистому, здебільшого турецькому одязі і в шапках найрізноманітніших, переважно червоного кольору, рябіли і били в очі, як нива квітучого маку, перемішаного з воздикою та волошками. На галерах мали прапори на зброї грало призахідне сонце. Джура, зупинившись на пагорку і начепивши шапку на спис, почав махати ним і кланятись. Козаки помітили його і повернули чайки до берега. «Та то козак!» – долинали голоси щайок. «Ні, не козак! Козак! О, тако, і тут, може, і сам нечистий козаком обрався!» «Та козак же! Еге! Козак, тільки чуб не так!» «Та це ж Москаль Ярема, Джура!» «Та Джура же є!» Кілька чайок пристало до берега. Прибув на великій галерії Сагайдачний з військовою старшиною. Усі догадувалися, що це вісник із загону, посланого в обхід і в тил до кизи кермена. А де ж сам загін? І чому вісником від нього прибув простий джура, навіть не козак, а полоняник москаль та ще й не в своїй одежі? Чи не сталося якогось лиха з загоном? Сагайдачний разом з іншими козаками зійшов на берег. Джура звів с коня і кланявся ще нижче. Він був дуже схвильований. Джуро Єремо, сказав загайдачний, допитливо дивлячись у вічі прибулому. «Це ти не своїми кіньми гуляєш, і тягеля червоні, от до коміра золотом гаптовані, не свої носиш, не своєю шаблею булатною і пищалю самеп'ядною володієш. Мабуть, ти свого пана вбив», — москаль ручко труснув головою, — «Ні, батечку, пане Кошовий, отамане військовий!» — мовив він поквапно. «Я свого пана не вбив і не стрибив, ні, Боже мій, і молодої душі не збавив. Це на мене наклеп, обмова, Бог свідок. Мій пан лежить там у лузі в полі, постріляний, порубаний гострими шаблями. Татари його забили на смерть. Помирає він ниньки. Я прошу вашу милость, Христом Богом, накажіть вашим молодцям у і мого пана та інших козаків чесно поховати». «Та інших козаків?» — запитав загайдачний. — Так точно, ваша милость, усіх татари порубали. — Усіх, матір Божа, усіх ваша милость забили, всіх до єдиного прокляті. Незабаром козаки були вже на полі, де лежали їхні забиті товариші. І на Федорі Безрідному сидів уже крук і добирався до його очей. Очі ці ще дивилися на блакитне небо та вже не бачили його. Швидко козаки викопали могили своїм полеглим товаришам, копали суходів шаблями, а шапками і приполами землю виносили з глибоких ям. Хведора безрідного, як улюбленця усіх козаків, накрили червоною китайкою і на могилі в головах замість Христа стромили його бойовий спис, а до списа прив'язали білу хустину. Решті полеглих товаришів віддали честь тривалою стрільбою з мушкетів. Під час цільби з-за гори показалися прапори і вершники, а згодом цілі загони. Це були поляки, що на чолі з князем Вишневецьким та іншими панами переслідували татарські загони, які спустошували Україну. Саме від них і тікали з багатою здобичу ті татари, що зустріли на своєму шляху невеликий загін козаків, посланий Сагайдачним в обхід і в тил Кизикермену, і всіх їх перебили. Тут загинув їх ведір безрідний». Під цими польськими корогвами був і молодий господарич Петро Могила. У навальній гонитві за татарами він ніяк не міг забути заплаканих очей Соні Кисіль, що тепер для нього отожнювалися з очими назавжди втраченої ним пани Людвісі Остройської. Вони ці повні сліз по дитячому невинні очі послали нас рятувати Україну, думав він, і його особисте горе наче стишувалося, і серце не так боліло від неповоротної втрати. Ми знову в Запорізькій Січі. Ось уже третій день гуляють козаки, бучно святкуючи своє повернення з моря і поминаючи загиблих у поході товаришів. Увесь острів, околиці його і Дніпро аж стогнуть від веселих та буйних криків козаків.